Дванадцятий стілець Меблі в кабінеті директора готельного комплексу Кичери стояли щільними стрункими рядами. Обабіч лискучого столу для нарад – це для вищих за рангом підлеглих, по -під стінами для всякої дрібноти. Ніхто не пам'ятав, щоб вони були зайняті геть усі, хоч би на одній нараді, та все-таки стояли і стояли. Роками. Напевно, був за них якийсь матеріально відповідальний, а час від часу якась комісія перелічувала їх і робила про це галочку, або й не перелічувала, так робила. Карповича ніколи не кликали на стільці для нарад. Він не належав навіть до дрібноти. Сторож є сторож. І тільки в отаке міжсезоння, як тепер, коли й директор – і всі підлеглі, вищі й нижчі мусили йти у відпустки та відгули, він проходжався кабінетами і почував себе хазяїном становища. У цьому ж трохи не директором. Та нічому не директором. Директором? Він може сісти за директорський стіл, на директорське крісло, та навіть ноги на стіл може покласти по-американськи, і ніхто нічого. Карпович цього директора ще практикантом пам'ятає. Швидко вибився в директори, юркий із з кебетою. А потім став, бач, і співвласником. Е, шкода, що відчуття директорування таке недовге. Лише в коротке міжсезоння, коли в ряди годи зайде в цей кабінет. А чого, власне? Чому б не взяти в свою сторожівню директорське крісло і там не пороскушувати ще тих кілька днів? «Що, не заслужив?» «Заслужив!» Карпович взяв обіруч масивне крісло і спробував підняти. «О, ні, сили вже не ті». «Може, один з тих стільців що для підлеглих?» «Ну, давай, що для підлеглих. Теж нормально. Посидить, як біла людина. Оцей, крайній, щоб не гирити через увесь кабінет». Карпович прителіщив стільця в сторожівню, сівся на оксамит і відчув, що з'явилось у його простому сторожівському житті щось нове, можна сказати, незвідане, вище. Пішов дощ, плюта, гори затягнуло поволокою, стало прохолодно, зілко, і згадалися чомусь Карповичу всі його літа. Напівсирідське дитинство, п'яничка від чим, вечірня школа. Далі не пішов, не було як, не було за ким. Так ціле життя. То різноробочим, то на пенсії от сторожує. Нічого лученького не з'їв, нічого кращого не зносив. Навіть на отакому стільці для дрібніших підлеглих і то ніколи не сидів. Ну та пусте. Що Бог дав, за те й дякую. О, точно, образка треба поправити. Вже скільки тижнів збирається-збирається, та все не збереться. Скособочився образок аж сором. Як перехрещується, то все думає встати і поправити, а перехрестившись забуває. Карпович став на оксамит, потягнувся навшпиньки, риб розірвався оксамит під ногами. От халепа так халепа, що ж його робити? Лишивши непоправленим образка, став на підлогу, щоб глянути, чи не можна зарадити чим. Та й так і закляк. Матір божа. а це що таке? Із репнутого місця обшивки повипинались пачки грошей. Та ще яких? Карпович із роду віку таких і не бачив. Вийняв, розглянув і зрозумів. Євро, єврики оті, про які всі говорять. Нові новісінькі, запаковані, хрест навхрест заклеєні. Що ж з ними теперечки робити? Ясно, що треба зашити. Акуратно так. І поставити стільця на місце в директорський кабінет. І в жодному разі не признатися, що він його виніс, що став на нього, що репнув під ногами, що... Ні. Тут як не крути, а з роботи треба тікати. Просто сьогодні ж заяву на стіл і чкурнути геть. «Бо зашиєш знахідку? Отже, бачив її, посвячений у чужий секрет. Не зашиєш? Значить, злодій». До секретаря духовної місії Федора Івановича тихенько постукали. «Хто б у цей час?» – подумав він, бо любив залишатись після роботи, щоби трохи попрацювати над своєю книгою. «Працювати, то він над нею працює. По архівах їздить». А час від часу подумає, ну, напишу, досліджу, а далі що? Де взяти гроші на видання такої дорогої речі? Та й он скільки проєктів лежить, уже готових. Не вміє Федір Іванович меценатів розколювати. На порозі стояв старий, простого вигляду чоловік. «Це вам?» – простягнув облізлого пакета. «А що там?» – Непевно, – спитав секретар. – Гроші? – На пожертву. – Церкві ж треба пожертву? – Ну, ніколи не зайве. – А на що саме? – На що ви ото призначите? На те й тратьте. – Ну, спаси, Господи. Заглянув у пакет і ушележно спивав. – Але ж дозвольте, звідки? Чому, Чому так багато? – Карпович двома словами розповів і в двері, щоб бува той, не передумав. Федір же Іванович спантеличено стояв і з пакетом грошей посеред кабінету. Потом устав отямлюватись. Десь я вже таке читав. Десь вже читав. Де? Не пригадаю.